Care este diferența între marketing și vânzări? Marketingul însumează toate ustensilele și acțiunile pe care le faci pentru a-ți transmite mesajul mai departe de granițele companiei către lume. Te ajută să le ușurezi oamenilor accesul către ce se întâmplă în interiorul afacerii tale. Vânzările sunt pasul final al procesului, cel care aduce bani afacerii tale. Este ceea ce diferențiază o afacere de o pasiune. Fără bani ai o pasiune, cu bani ai o afacere. Vânzarea generează venitul companiei tale. Poți promova la nesfârșit, dar fără vânzări nu ai o afacere. Brandul, marketingul și vânzările sunt cele trei elemente care lucrează în simbioză. Pentru a obține vânzări trebuie să te ocupi de marketing, dar mai întâi trebuie să construiești un brand.